Salmul 52. Zisa acel nebun întru inima sa, Nu este Dumnezeu. Stricatul sau și urâți s-au făcut fără de legile lor. Nu este cel ce face bine. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce-l caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut, împreună netrednici s-au făcut, nu este cel ce face bine, nu este până la unul. Oare nu vor cunoaște toți cei ce lucrează fără de legea? Cei ce mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea, pe Domnul nu l-au chemat. Acolo s-au temut de frică unde nu era frică. Că Dumnezeu a risipit oasele celor ce plac oamenilor, rușinatul sau că Dumnezeu i-a urgisit pe ei. Cine va da din Sion mântuirea lui Israel? Când va întoarce Domnul pe cei robiți ai poporului său, bucurase va Iacob și se va veseli Israel.